15. Meg egy héttel később visszatért Londonba. 2016. októbere. Markóval és a családjával ebédeltünk együtt, én pedig bemutattam meget néhány másik közeli barátomnak. Minden jó volt, mindenki kedvelte őt. Ezen felbátorodva úgy éreztem, eljött az ideje, hogy megismerkedjen a családommal. Meg igent mondott rá. Az első megálló a Royal Lodge, hogy találkozzon Fergivel, mert meg már ismerte Fergilányát, Éjgyot és Jacket, így ez logikus kis lépésnek tűnt. De ahogy közeledtünk Royal Lodge-hoz, kaptam egy üzenetet a telefonomra. Nagyi épp ott van. Bepukkantott. A templomból tartott hazafelé a palotába. Meg azt mondta: Jó móka, imádom a nagymamákat. Megkérdeztem, hogy tud-e pukedlizni. Azt mondta, igen, bár nem tudhatta, hogy komolyan kérdezem-e vagy sem. Hamarosan találkozol a királynővel. Tudom, de ő a nagymamád. De ő a királynő. Behajtottunk a kocsi felhajtóra, át a kavicsos úton, leparkoltunk a nagy zöld szögletesre nyírt sövény mellé. Fergi kijött kisé idegesen, és azt mondta. Tudod, hogy kell pukedlizni? Meg megrázta a fejét. Fergi egyszer bemutatta. Megutánozta. Nem volt idő haladó tanfolyamra. Nem várakoztathattuk meg a nagyit. Ahogy az ajtó felé tartottunk, Fergi és én is meghez és gyors emlékeztetőket suttogtunk. Amikor először találkozol a királynővel, akkor felséged, utána már csak asszonyom, mom, rímel a hemre. Bármit is teszel, ne vágja szavába, mondtuk egyszerre egymás szavába vágva. Beléptünk a nagy frontális nappaliba, és ő ott volt. Nagyi, az uralkodó második erzsébet királynő. A szoba közepén állt, kissé megfordult, meg egyenesen oda ment hozzá, és mélyen hibátlanul pukedlizett. Felség, örülök, hogy megismerhetem. Age és Jack nagy közelében álltak, és már-már már úgy tettek, mint ha nem ismernék meget. Nagyon csendesek voltak és illedelmesek. Mindketten nyomtak egy-egy gyors puszit meg arcára, de tisztán királyi gesztusként. Tipikusan brit módra. Egy fickó állt nagyi másik oldalán, és én azt gondoltam, még csak ez hiányzott. Meg rám nézett, hogy segítsek, ki ez az ember, de nem tudtam segíteni, még sohasem láttam korábban. Ögy, a fülembe súgta, hogy az édesanyja egyik barátja. Á, értem. Szúrós tekintettel néztem rá. Briliáns. Örvendek, hogy jelen van életem egyik legmeghatározó pillanatánál. Nagyi, élénk színű ruhát viselt, hozzáillő kalappal. Nem emlékszem a színére, bárcsak tudnám, de világos volt. Csinos volt benne. Láttam megen, sajnálja, hogy ő farmerben és fekete pulóverben érkezett. Én is sajnáltam, hogy csak egy kopottas nadrág volt rajtam. Nem így terveztük, ezt el akartam mondani nagyinak, de ő éppen meglátogatásáról kérdezett. Remek, mondtuk. Csodálatos. Mi pedig a templomi isten tiszteletről kérdeztük. Nagyszerű. Minden nagyon kellemesen telt. Nagyi még azt is megkérdezte megtől, hogy mit gondol Donald Trumpról. Ez közvetlenül a 2016 novemberi választások előtt történt, és úgy tűnt, akkor a világon mindenki a republikánus jelöltről gondolkodott és beszél. Meg úgy vélte, hogy a politika egy eleve kudarcra ítélt játék, ezért témát váltva Kanadáról kezdett beszélni. Nagyi hunyorított. Azt hittem amerikai vagy. Az is vagyok. De hét éve Kanadához köt a munkám. Nagy elégedettnek tűnt. Nemzetközösség. Jó, rendben van. Húsz perc múlva Nagy bejelentette, hogy mennie kell. Andrew bácsi, aki mellette ült, kezében Nagy táskájával elindult, hogy kikísérje. Ögy is vele tartott. Mielőtt az ajtóhoz ért volna, Nagy még visszanézett, hogy elbúcsúzzon jack és Fergi barátjától. Összenézett meggel, integetett és melegen mosolygott. Viszont látásra. Viszlát, örülök, hogy megismerhettem felség, mondta meg, és ismét pukedlizott. Miután nagy elhajtott, mindenki betódult a szobába. A hangulat egyszerre megváltozott. Ölcs és Jack a régi önmagukat adták, és valaki italokkal kínált minket. Igen, kérek. Mindenki dicsérte meg Pukedliét. Nagyon jó, olyan mély. Egy pillanat múlva megkérdezett tőlem valamit a királynő asszisztenséről. Megkérdeztem, kire gondol. Arról a férfiról, aki a táskát tartotta, aki kikísérte az ajtóig. Az nem az asszisztense volt. Akkor ki volt az? Az a másodszülött fia, Andrew. Biztosan nem keresett ránk a neten.